سلام باندې ان نبی علیہ السلام ترتیب با عبادت با خلق او علاج کو اوځو سرای علمي طبز د گئی ډاکټرۍ د گئی ناغه مخ کې د سر بيماري معلومی کی د کی بيماري دای بیا د مرای معلومي کی بیا د خېټي کی بیا د پتونانو معلومي کی او بیا د خو معلومي کی دوایان معلومي کی دا دا اخپو دا و ژمارې زه د خپل بیمار دې ډاکټر او طبيب څنګه ورشي نو طبیب دانش ویلی چې ما کلا ډاکټر او دا طبیبی چې ځکو نو مخې ما ز سر بیماری او داغي د وایان علاج میز دا کړي مخې ساده سر علاج کوم بیا روس دې ساده خپل کوم دا څنګه کوي بلکه اگر ماری چې ته کوم بيماري باندې مبتلا ده دا غځه علاج ورته وي دا خپل د علم لحاظ نه ساتي د کوم عضوه باندې په کوم اندام باندې بیماری ده ناڅیدا غي علاج یو کی رب عزت قران را لګلو د پاره د علاج د عربو کې څنګه بیماری وا هغه چې قران نازلیدو او علاج به داخل کو کېدو او چې علاج مکمل شو اوس قران په خپل صحیح ترتیب باندې پات شو ترتیب عثماني په ترتیب باندې چې سواځ اول بکهره بیا دریم آل عمران دریم نساء څلورم مايده پنځم انعام شپږم په دې طریقه باندې نو په ترتیب د سوروتونو د قران کریم کې اول او په ترتیب د نزول کې پنځم <تصفح> زمنا یا وضحه <وابل> خبره <تصفح> چې د سوروتو ته سورته البقره سورته سورت ال عمران سورته انعام دا ویل جایز دی کنه دی جایز د بعضی مفسرینو راي گرامي دا چې سورته بقره او سورته ال عمران دا ویل دي پيایي زه زكاة سورت د بقره نه دا خدای الله صورت ده خدای بقره بیان پکې شوې ده سورته د ال عمران خو نه ده الله کتاب ده خدای ال عمران ذکر پکې شوې سوره مائده مائده سورهونه وای دلا سوره ده لیکن د مائده ذکر پکې شوې لکه تفسیری ابن عباس و ګوري نو سوره البقره سوره مائده سوره نساء ده څنګه وای سوره 100 دروې البقره هغه سوره چې باقي د باقره ذکر دی هغه سوره چې باقي کې علی عمران ذکر دی آغه صورت چې پاږی کې د نص او ذکر دی آغه صورت چې پاږی کې د ماییدې ذکر دی آغه صورت چې پاږی کې د انعام ذکر دی بعضي مفسرین رحمهم الله اراده فرمایي لیکن قول مختار دا داویر جائز دی ذکر صورت فاتحه صورت ال عمران سورته نساء پدی الفاظ باندې احادیث کې موجود دي حادث کی موجود ہو سورة اللتی یوز کرو فی الباقرہ نا بلکہ سورة الباقرہ سورة عمران سورة نصر دائشی الفاظ پا حادث کی موجود دی قول سید ہے سورة الفاتحہ سورة الباقرہ سورة المائدہ دائش بیٹ جائز ہے محققتا ام ام نوریته فاتحه پترتيب دو سورته له قرانه كريم کې او پترتيب دو ژوند کې پنځم پس دو مدثر نه او دا مکه سورته د نبی عليه صلوات والسلام د هجرت نه مخکې نازل شوې ده د دې سورته فاتحه مختلف نمونه دي یو نومه دې فاتحه د تصاتحه وای زکه د قران کریم اختتاش کیږي نو د سوره فاتحه نگی اختتاد قران شروع د قران سوره فاتحه نه داینګه دې سوره تا سوره شاشیه وای هغه سوره چې په ری شفا د روحاني د بيمارو علاجومشته او د جسمانی د بيمارو علاجومشته چې زې دای کی عمل پکیو کی نو د روح د بيمارو علاج کیږي دایي دا کی سورت الفاتحه اسدا دم واجو الله رب ال عزت شفاء ورکي سورت الشافیہ <coughs> لکه حدیث کې راځي او صحابو کیو کسو اوی چمال دم راضی فاتحہ اولوستو دمیواجو اللہ شفاور کرو ہر بیمارہ دو پار علاج اللہ فاتحہ کے راضی کرے دے ہر نو دی وجنہ دی سورت کا شافی ہوئی دی سورت کا کافی ہوئی کافیہ معنی کافی, وائی کافی, وائی کافی, وائی کافی وائی یعنی دیو سرید دین او عقیده سمول او د پارا دو سورت فاتح ازدکر دا سورت پر کافی شئی دی خود کافی شئی دی چلا دی منتج دکی کافی شئی دی دارنگی دیو سورت سبع المسانی وائی سبع المسانی اگا وہ آیا بیا بیا ویلی شی وہ آیا تونی فاتح اے بیا بیا ویلی شي خو هغه و آیتونه سم دی نشوافی او پلیز باندې هغه بسم الله د فاتحه جوز ملي نو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین دا و آیت شو زګا هغه بسم الله د فاتحه جوز ملي او زمندگان حنفی مسلک کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یو هغه بسم اللہ چې کوم سورته نمل کې دي هغه یقینا د سورته نمل جز دی باقی د فاتحه جز ادارې هر سورته پر سر کې بسم اللہ راغله نو د قرآن جز دی لیکن د هر سورته د پاداجز نه دی هر فیرت د پر د اجوز نه دی د جوز دی خدای هر فیرت د پر د اجوز نه دی رب العالمین د دې ځنه شروع شي دا وای اتنه دی الماسانی بیا بیا ویل شي دا په فرایض کې وای نوافل کې وای او واجبات کې وای هر مجکې ویل شي او فرایض کې کله تې کنه نو تې شي کې کنه وای خو بل صورت ور سره انسان نکېږي نوافل کې ویلي شي فرایض کې بیا بیا ویلي بیا بیا ویلي شي اتنا چې بیا بیا ویلي شي درنګ دې صورت تا سورت الرقية سورت الرقية دم سورت جنور د مونه ده نه درځي دن مفاتح از دغه د صورت کنه چا سمینه تر کوي کو بس فاتح از دغه فاتح و دم پیوجو سوره الرقیہ دغه دم صورت ده داینګې 3 دن صورت ته ویل شي سوره الصلاۃ موذ والا سوره مطلب دا پوری شپو خو موز کی فاتحہ نہیں ویلے اغا موز کامل بعض مذاہب اوکے خو فاتحہ فرض دے موز کی چھ فاتحہ ہونے ویلیشن موزڑو کی گی نا لیکن حدیث کی رازی لا صلاة اللہ بی فاتحہ تل کتاب نکی گی موز بید سو پوری چل حمد نا دے ویلیشن موزڑو کی <تصفيق> او حنفی مسلک کی قراءت القرآن پو مز فرض دے یعنی yani مز کی قرآن لستل فرض دے او خصوصا فاتحہ ویل چیز دا واجب فاتحہ ویل واجب نگا حدیث معنی دارا لا صلاة الا بی فاتحة الکتاب نکیگی کامل موض بید فاتحینا نکیگی <تصفيق> کامل مطلب دا چې ټول قران کریم د الافلامین نه شروع کې تر اخر ورو وای فاتحه ونې پموزګي اغمز به کامل شي نه قطعا نه کامل کی واجب پات شو نور مذائب کې غاړو موذون شو حلفی مسله کې موذګي خو سيدا صحابه کوي کپېری کوي اته قصدانه غشي کوي نه اغمز و شو ډېر ګناکار شو واجب ته نه پات شو دین صورت تا موز والا صورت وی صورت الصلاة فاتحه نا بغیر موز یادو کیگی یا موز کامل نکیگی ناقص موز کیگی صورت الصلاة دارنگی دین صورت تولیشی صورت القانزو خزانه خزانه صورت القانزو صورت چیز دا انسان تلوی خزانه ملاو شوا و خزانه ګره دوه قسمه یي یو خو زاری رو سرو استنو خزانه ده دا روحاني خزانه ده استاد په درون دوبن کې طالبان ته یو حدیث لستو ویدغه حدیث د یو لاک رو پو حدیث ده مطلب طالب سپله شریدلې جمعی سره غلاړ سپله و ګړندلې نو وی تو پیسی کی گوی دوانی وی دوانی سکت در لاک رو پو حدیث بودر تواما حدیث اووی چاہدیس اووی وی تیستا حدیث دو مانا در بکر مالا دوانی زراکر تعلیب غصش و استاز زخر آره استاز تیوی تاوی دک حدیث دیو لاک رو دی اکتا موچی آگستا حدیث دیو لاک رو پو دوانو کن آخری نرده آنسی استاز پوشش دی نا پوه دی پوه ندی اگه تالیب زان فرک دو جوار فروش دکان تلار دو چه قیمتی کانی خرسیگی یا پو تشتی پاکی زمرو تشتی پاکی تحمیتی کانی دی یو قیمتی کانی واقع است دو لکون رو پو یه ورچه اگه موچی تو وایا دوانی نشتی انو چی اوڑو والا آقا کانو والا ور کرو ویا لکا ویسا پو گردو سر سکو ما مانو خود دوانیز پا کرده زمان پوکانو سر سکارده مستازو اس تا نکنه قدر زر زرگر شناس از قدر جوار جواری د زر او قدر بانو خود زرگر پی پوئی گی انو تو ما حدیثو لستو دلاپ رو حدیث ده انو تا چر تا دن دار نبیت تا پوز نا قیمت بدر تا بدر اگه دلیوار نا تیلی لاری ناغت دویان خود دا حدیث پا قدر نا پویده کنن نا دا کاز دی خزانه دا خوچسوک پهقدر قدر بانی د گی پهقدر فاتحی پا قدر خزانه سریت حاصلی چې چه صورت فاتحی از داشی دارنگی دی صورت تا اساس القرآن وی اساس القرآن دو قرآن بنیاده دو قرآن ویخه دا دیر خوب مضبوط یادول گواری زکر بنیاد مضبوطی بیا پورت آبادی پورت اضا بیا خوب مجدار آبادی کی گی اوچہ بنیاد کچھوی بیا پاس آبادی سواق پس بیا گرزی گی اساس القرآن دارنگی دین سورت تا سورت تعالیم المسعلا تعالیم المسعلا اذا چې پاره کې د سوال چل خي چې کله باندې د الله نو سوال کوي نو څنګه به کوي سورته تعلیم المساله د سوال چل خي کله چې باندې د رب عزت نو سوال کول غواړي مخ کې د الله صفاتونه دی وايي الحمدلله رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین د الله صفات وی الله ته خالق ته کار ساز دی د مشکل خوشا تهجت رواي او بیا د خپل عقيده جوړ کړه ايا کن عبدو ايا کن استعين الله یو واسطای عبادت کوم یو واسطانه مدد غواړم نو ذکر راجوي مخکی عبادت وسیله دی مخکی کړه اوس دعا شروع کړه اهدن الصراط المستقیم اللہ صراط و المستقیم دا اللہ صفتن وایا او اخفل عقیدت درست کا او بیا در رب العزت نا لوئی شئی سوالو کا لوئی شئی صراط مستقیم بان استقامت صراط مستقیم بان استقامت ایدن صراط و نصورت توائے تعلیم المس اعلی اعلی صورت چہ پغی کہ سوال چل گئی چہ بندہ د اللہ نو سوال کین سنگ بہ گئی دانی کی دی صورت تا سورۃ المناجات وئی خبر اوتہ صورت اعلی صورت چہ بندہ وئی او اللہ سره خبر ہی کین آرام دے دی خبر ہی کین سره حدیث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل فاتحہ بے وی نسکتات بے کل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اوم الدین دا سکتات بے کل دا ولی اس طرح کی دو ننہ بندل خبر کئی او اللہ بیا جواب کئی ند جواب پر لګ زید عمر سره خبر کړی نو ازید چې خبرو کړ عمر سره دا عمر د خبرې انتظار کوي دی جوابو چا خبرو کې بیا زید بیا خبرو کی عمر بیا جوابو کی بیا زید خبرو کی عمر جوابو کی دا یې کله چې بنده په موجود دیږي نو چې بنده کله دا وایي الحمدلله رب العالمین نو الله وایي اصنا علي عبدي زما بند زما سناوي الله هو اصنا علي عبدي <تصفيق> حمدني عبدي الله هو هاي عبدي زما بند زما حمدوي او ديها بند هو الرحمن الرحيم نالله فرمائي اصنا علی عبدی زمان بند زمان سنا ہوئے بیا بند وائی مالک یوم الدین ناللہ فرمائی مجدن عبدی زمان بند زمان بڑائی بیان کرے زمان بزرگی بیان کرے بیا بند وائی ایا کن و ایا کن خاص استع عبادت قوم او خاص مدد غارم ن الله فرمای زما بنده مال زما حق اکړو عبادت زما حق ده مدد غوختل د زما حق ده د زما حق زما بنده مال راکړو ولعبد ما سالو زما بنده د و ملاوی سچ دې غواړي لله حق لا کن لغیري حق هما حقانی یو حق دا اللہی بل حق دا بندی خبردار گورا چه دا اللہ حق بندل ورنگی عبادت کول دا یواج دا اللہ حق دے مدد گوختل یواج دا د نا دا دا اللہ حق دے نو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعینو ناللہ فرمائی ولی عبدی ماسالو زما بندد پارا بریس چھ دیخواڑی نبیان د twelfth سورته هدینة صراط المستقیم او د دې صورت وای خبر او دغه سورته دیوېنه موزه قرۃ العين یا خالدو سرغدا نو پسې اخوالو سرغدا چې ځان په پوکه په مقصد داړې خبرې کوي الله تعالی تبہ په موږ کې وله اړې پاودس کې او लास्ट پناما ولاری الله تا او د الله صفاتونو وايي الحمد لله رب العالمين الله ده جواب ورکي الرحمن الرحيم الله جواب ورکي مالك يوم الدين الله جواب ورکي مناجات واي کنه یو غزمن مځي الحمد لله رب العالمين نرحمان رحيم فوشوي نرحمان رحيم بس نرحمان نرحيم خدا خو به جزال څنګه نو فاتحی او صورت چپاغی کی ملاجات کیگی کی خبری اتری کی کیگی سر دارنگی دی صورت تا ام القرآن ام, ام, مانا مانا ام اصل تاوائی اصل اللہ <clears throat> کا ام ال لوا اگا جنڈا اگلویا جنڈا چټول مجاہدین فوجانو اگ جنڈی لند جمع کیږي اگ ام ال لوا د ټولو د جنډو ناغلویا جنډا چټول مجاہدین فوجانو اگ جنڈی لاندې جمع کیږي داری کې عربای کې دو داسای <coughs> اغا کسولی چپاغی کی مازغ پرات دی ام الراس یعنی اصل الراس ده سر ویخ ده سر اصل ام الراس ده دی سرط تا ام القرآن وی یعنی ده قرآن کریم اصل ام القرآن ده گن نمونه فاتحه <coughs> پری دلالت کوي چې صورت یقینا ډیر احمدا الله دې ممتازه کړي ډیر احم زره ده او فضیلت دې صورت احادیثو کې دې صورتو ډیر فضائل راځي لکه روایت په بخاری کې د سعید بن معلا رازي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلو زبطات داسی و صورت و خیمه چه آغاو دیر دی او دیر وچت دی آزما صورت فی القرآن لوی صورت بدر تخیم پا قرآن کی نچکل باہر واتی دو ناغیوی جی تاثرات ویلیو صورت قرآن کی بدر تخیم ناغا صورت دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تا تپموز کی سوائی ویز ام القرآن وام صورت فاتحہ نو نبی علیہ السلام یہ دا ام القرآن دکانا لوئی صورت چندی عابل روایت کی رازی دادا سے بہتر صورت چندو پو توراک کی دیدی صورت میں سرشتے اور نا کیشتے, نا کیشتے, اور نا او نه په انجیل کېشته نه په زبور کېشته او نه په خپل قران کېشته دا ډېر ښه دی او یو روایت کې راځي چې ټول علوم د اګدسر او صحیفو رب لذت کی خدا په سالورو دریو لوی کتابونو کې تورات کې انجیل کې زبور کې یا تاغي علوم رب عزت کی خود دو قران کریم دو, کی او دو مفصلات کی ادم مفصلات علم رب عزت کی خود کو سورۃ فاتحه کی یا جنا و یا جنستائیں نو مطلب دا شو چہ چہ سورۃ فاتحه کو مطلب بن جان پوکڑو پو تفسیر ترجمہ کو مقصد باندې نو دا لکه یو سړي دا ټول هغه کتابونه چې الله تعالی غلي دې ټول یې صدا کړه ټول یې صدا کړه ان الفاتحه زقول یو څل سرور سرور کتابونه کول دي دا داسې به تر سورته د دې سورته فاتحه تا عمر کتاب ولي وای وجه نموفسرین رحمه عماللہ مختلف وجود ذکر کئی یو ها جدا ذکر کئی چتنی فاتحیت اوم القرآن ذکر ویلشی چاہ سر کے طول و عدیان قائم دی نو پسلور علوم بانی قائم دی دین طول اقامت چه کی نو پسلور علوم بانی کی گی. یو علم الاصول علم اصول پہ جندل او دا علم اصول مدار دائی اللہ پہ جندل دا الله صفات پہ جندل نو گولئی پدی سنت فاتحہ کی علم الاصول اشتی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اللہ دیو پی جندو داللہ صفات دیو پی جندو اللہ مانو پالاون کی دیو مانو رحمان دیو مانو رحیم دیو مانو مالکی امیدین دیو مانو <coughs> نو علم اصول چی داغی معارفت پا دی بانیوار <coughs> دارنگی دوی معارفت دنبوت نبوت پی جندلو اغم دیکھشتے سراط واللہ زینا نعم تعلیم سراط واللہ زینا نعم علم اصول دارو دارویں علم عبادت ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک نعبدو فقہ کے عبادات دی کسلات دے کذکات دے وغیرہ اغا علمون پا او درین علم سلوکو علم سلوک دائی اغپل نفس مؤدب قول پا آداب دا شرح سرا لکا یو پیر تا مرشد تو وای چه ما تلار سامو اغا تا تلار ساموی اغا تا سامو تو وای حرام بنا کوری زنا بنا که غلا بنا که شرک بنا که بدعات بنکه رسم رواج بنکه اتباع و سنت وبکه حلال بوخري حرام بنوکري ورثه ده د وظائف استعمال کا نو قران تي لاو ده که کلمہ تمدید کو وای استغفر الله الله تبرجاری درود شریف و درتا کوي تلاوت دو قران م درتا علم سلوکو اخت النفس مواطب کول پادا و دشار سرا ناگا علم ام پا دیکشتے ایاکا نستعین احدی نصرات المستقیم دارنگی سلورم علم علم, علم, علم علم تاریخ سر اعلا کامل گرزی چاگت تاریخ معلومی نو فاتحہ کی علم تاریخ امشتے سرات اللہ زینا نامتا ده منعومن علیم تاریخ در تبیان تا کرو چلی اللہ پاغی بنی نعمت کرو غیر المعذوب علیم ده مغذوبن علیم تاریخ بیان کرو اگور پاغی بنی الله غصہ کردی دا ولی الظالین ده الظالین و تاریخ در تبیان تا کرو چاگی منصطرب او پریشان گرزی دلی دی علومو پدې سره د دنیا اديان قائم کیدل هغه سلو ور علومه پدې صورت کېشته دې وجنا دې سرته ام الكتاب امام غزالي علی رحمته ظاهر القران کی ذکر کای امام غزالی سن 505 کی وفات ده رحم الله هغه فرمایي چه فاتحه چه دا تو لس علوم که فاتحه پو علوم بانی مشتمل دا دنیا کی امام غزالی علیہ الرحمت فرمائی لس علوم دی پا غلس علوم که عطو علوم بانی فاتحه شامل دا یو الزاتو دالاظ ذات پیجندل الحمدلله اسم ذاتی د قدرت الله رب ال دیم صفات د رب ال عزت پیجندل رب العالمین الرحمن الرحیم مالک صفات دیم افعال پیجندل صلی وسلم د معاذ ذکر مالک یوم الدین او پنزم سرات مستقیم په دوه ګړو باندې صراط المستقیم دارنګي ته تح... تزکیه دارنګي تهلیه ته بهتر اوصابو ذکر د نعمت رب العزت په خپل دوستانو باندې صراط الذین انعمتا علیہم او ذکر د غصه د رب العزت په خپل عداو باندې غایر الماظوبی آل ایمان وداعطو علوم پکی رالا ویدو علوم پاتشوی دی یو علم فتح پاتشوی دا او بالعلم کلام پاتشوی دی امام غزا علی رحمت فرمائی چونکہ فاتحہ پا دی لفظ کی پاتو علوم بانی مجتمل دا نا دی وجنا دی فاتحی تیولیش ام الكتاب دی کتاب اصل دی لیکن زمزم شیخ رحم الله فرمای امام غزالی رحم, رحم الله چه فرمای چې دا دو علوم پاتشي دي د امن دي پاتشي علم فقيه پا ایا کن عبده عبادت د فقيه باب ده مز زکات حج وغيرها د علم فقره دانگی علمِ کلام پاکی دے وَاِيَّاكَ نَسْتَاحِينَا اللَّهَ دِي زُمْنَ مُسْتَعَانَا نو گوئے آئے که اغلص وارو علوم و باندی فاتحہ شامل ادا درم آواجہ چھتین سورت تا ام الکتاب وائی کتاب وائی درم آواجہ فاتحہ تا ام الکتاب ذکر وینشی چه پدیل صورت که سنا سنا در رب العزتو <clears throat> الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سنا صفات در رب العزتو دارنگی پدیل صورت که استعانت و ایاکا نستعینو او پدې صورت کې دعا د بندا اهدیناسراطالمستقیم او دغه وجره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کوش مات الصلاتو بیني وبین عبدي الله فرمای مستقسم شیر په مزه زما زما په بندګي دا تقسیم دی دا الحمدلله رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین دا حصہ دلا صفات دی بصو او بیا و یا کناستعین بندہ عبادت کئ الله معبود دی بندہ مدد غواري الله مستعان دی دا حصہ مشترک اره اډیا خصوصا د بندز سره تعلق دی ایدی نصرات المستقیم صرات اللہ زینا نعم تعلیم دا زی مختلف و وجوہات و مفسرین ذکر کئی چی دی سرط دا, دا ام الكتاب ولی وائی. یا پدی وجبانی دیت ام الكتاب وائی چی پدی سرط کی علم او عمل دوارش تی. علم او عمل اغا سرط چه علم و عمل دوارش ده اول علم شروع شو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین علم اچه علم دیو کرنه بیا عمل و ایعاک نستعین عمل علم و عمل دبکه علم و عمل دبکه دارنگی تاغ سورتا عالم باعمل عالم باعمل عالم بعمل او جاهل دری وعبان مجتمع للا سراط والله زنان عمتا علیه ما علم عمل بکره غایر المغذوبی علیه ما عالم بعمال علم اکره و عمل بکره ولالظالين جاهل دی وی پریشان او مستغرب صراط الذین انعم الله عالم باعمل غایر ماذوب علیہم عالم بی عمل ولالظالين مستغرب دی پریشان ته بیا په سر روانې غل حدت او پته نه پریشان دی انا بیا دې سورته ام القران په دې وجه ویل شي مختصر غوانه وجه چې زمونږ حاذره شيخ القران رحم الله داغي استاد مکرم مولا حسین علی نور الله مرجعو اږي فرمایي اصل کې قران کریم کې څلور لوی مقاصد دي لوی مسائل دي د قران څلورو بلکې پنځه وایا پنځه لوی مسائل دي د قران یو مسله خالق لکل شی هو الله پیدا کوون کې د هارش توګه دی الله دیما مسله مربیدار څو یو الله دی پالاون کیو اللہ دے درین ماما خیر اچون کے پال سے کیو اللہ دے خیر اچون کے پال سے کیو اللہ دے سلورم ماما صلاح قیامت اشتے پنزم ماما صلاح پالا باندشا زور نچلی دا پنزم مصائل دی د قرآن کریم زمنر دیر احکان دی مصائل دی لیکن دا پنځه مثال لوی لوی قران کې شته دار سیو الله یو وا کے کې دار سیو الله دوار خیر اچون کے پال سیو الله درې قیامت شته او پله باندې لچازور نه جری دا پنځه مثال دی په قران کې نو د سورته فاتحه نه تر سورته نعمه پوری سورتن عاملی کو ګورئ سورتن عامم ومه سپاره پدې کې الله رب العزت دا یوم مسله ذکر کئ الحمدلله الذی خلق السماوات والارض دا یوم مسله ده پدې وو سپاروه کې نو یوم مسله خالق لكل شيء هو الله پیدا کون کې داری دیو الله او فاتحه مصددر کړي او پسار کړي الحمدلله سره سورۃ النعم پسار کوم الحمدلله علی الحمدلله خلق السماوات والارض دیمه مسال چې پالون کې دار دیو الله دې سورۃ کاف پنځله سم سپارو ګوري سورۃ کاف تردی پوری دی دی مسئلی بیان کی پالا انکے دار تریو اللہ صورتِ کاف صورتِ کاف چہی شروع کئی نو پا الحمداللہ صورتِ کاف چہی کاف چھ شروع کئی الحمداللہ صورا الحمداللہ اللہ انặلٰ على عبدل کتاب الحمداللہ اللہ انặلٰ على عبدل کتاب بہتر سی برتونہ ده بعد الله جل عظمت چرائیں غ پکل کتاب په بندہ کتاب راولې غ نو دویما ما سلاطا بیانې ده چې پالون کې ده هر سو یو الله را عزت دې دریم مسله خیر اچون کې پار څه کیو الله دې نو دوی سٹمه سی پارا سورته سبا وګری دوی سی پارا د هیڅ ته مې سپاري پوری در دا ما روانه ده د هیڅ ته پوری در دا ما سره روانه ده الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض صلور مسائل شو اوبینځم ما سره و قیامت اچته په لږ چازور نه چلےږي نذر سره دې سبا چې ختمیږي ورپسې صورت وګورې فاتل دې الحمدللہی فاطر السماوات والعارض الحمدللہی فاطر السماوات والعارض نو دو قرآن کریم سو سروتونو پسر کے الحمدللہ را دے پنزو دو پنزو سروتونو پسر کے الحمدللہ دے فاتحہ انعام کاف سبا فاطر وی زکا مسائل قرآن کی پنز دی خالد دارس دیو اللہ یوار خیر آجاون کی پارسکی دیو اللہ دری او قیامتش تی سلور فاللہ رجعہ زورن چلیگی تینزو دیار اول حصہ کی سورت عام پوری بیانی دو خالد دارس دیو اللہ دی. او دیار کاف پوری بیانی دو پالاون کی دارس دیو اللہ دی. سبا پوری بیانی دو چ خیره چون کے پالته کېو الله دې خدا سلورمه سکه دوه م슬یدی قیامت شته او پلار د چا زوب نه چلیږي ندی وين نه پدي سلورمه سکه دوه رتون پسر کې الحمدلله وي الحمدلله د سبا پسر کې مو او د سور ته پسر کې مو نو ټول قران کریم کې دا پنځه مسائل وو او سور ته فاتح او فاتحی که داغا پینزو وارا مسائلش ده الحمدللہ لیللہ سورة نعام پوری دعوو سپاری لیللہ پا دیوٹکی که اغا اللہ چه دا کجوری لوی اونا اغا اونا یو حوڑکی کرائی سار کڑے چه او زمکر که خاخ کی کانا لوی اونا تنجوڑای کی اغا چدو جوارو نویا چلائی چلا پیو دانے کے رائح سار کڑے آگا اللہ چدو انسان پنزو فوٹا بادن چدے یو ساز کے نطفہ کے رائح سار کڑے آگا اللہ چدو نوی دریا پکوزا کے رائح سار کڑے رسی او سپاری للہ ہے پیو ٹکی رب العالمین پنزلسم سپاری پوچ رب العالمین بیا اشتہو پوئی الرحمن الرحیم بیادو اشتہ منہ تر آخر پوئی مالک یوم الدین قیامت اشتہی پوالنا دے جا زور نجلے گی گویا کہ تو قرآن کریم را واخرہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دادستاد اخبار سرخی ده اگر سرخی اولان دی بیاد آغی تفصیل نو ټول قران کریم معنوند او سوره فاتحه عنوانه سوره فاتحه سور خيرا او ټول قران د فاتحه تفصیل دی وسو <coughs> نو دی وای ناربریزه تمنن کوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ما در تفاجره ولې غلا او قران عظیم میرا ولې غ پتا دا اسماعیل قران جو سوره فاتحه او د ټولو قران د سوره فاتحه تفسیر لک یو ماتن او بل شرح وی لکه قران کریم ماتن دی او تفسیر رواخل نو دانه شرح وی کا چې ماتن دی نو شر جامع رواخل نو دانه شرح وی زاهد کوي مداري ټولو قران کریم تفسیر دی د سوره فاتحه ندی واینه سره تفاهمت دی دا اومن کتاب لشی اصل د کتابو بنیادو نور وجوهات متعدد دي احکام تفصيل از د کول غواړی مختلف وجوهات د قران نصم ته دوران کی حضرت شیخ القران عبد مزید وضاحت کړي خدای اجمالی دمره خبره مونږ لپاره کافی ده امل کتاب وین دا رنګي اس د دو اصل د کتاب عمر کتاب وین اوجوم ذکر کړه اوس دعوه د سورته فاتحه د سورته فاتحه دعوه څه ده فاتحه کې څه بیانېږي نو دعوه د سورته اثبات دو سلور و مقاصد ده ممویلو قرآن کریم کی سلور مقاصد عالی دی او سلور ممدد دی نو دعوة دو سورة فاتحہ اثبات دو سلور مقاصد توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرة دعوة دو سورة دو سورة فاتحہ دعوة دو توحید و رسالت صدقات الكتاب ایمان بالاخره تقسیم دو سوره سوره دره سید اولیسا مالک یوم الدین پوری دوییسا نستعین پوری دره ویسا تراکر پوری دعوا او تقسیم وجو خلاصه دو سوره نوای سوره مشتمل اغه په وو آیتونو باندې دړي آیتونه او سورت الفاتحه مشتمل اغه آیتونو باندې او سورت دړي سير اول یې څه کې دړي آیتونه دي جارا حساب مختص د الله پورې د الله شفات دي دریم هيڅکې یو آيت کریمه ده ايا کنه عبد ويا کنه او دا هي سمه دا کده په ميزه بندا د الله کي بندا عبادت کوي الله معبود دي بندا مدد غوي الله مستعان دي دریم هيڅه اگر مختص ده عبادت پوری بنيانو پوری په دې نه صراط المستقیم نو خلاصه ده شووره سورۃ دریم دری و آیتونو باید مشتمل دا دری آیتون کی صفتون دی در رب العزت او دا ایسا مختص دا اللہ پوری یو آیت کریمه چه دا مشترک دا فمیز دا بنده دا اللہ کی بیا دری آیتون چی دی مختص دی بیان رو پوری اید نصرات رو تراخر پوری دعوی تقسیم خلاصہ ربد صورت ربد دتمنګ وای ربد داغ صورت وی شي چې داغ صورت نمخ کې بل صورت وی نفعتین امخ کې خپل صورت اشته ده نه نړۍ وای نه د فاتحه ربد مخ کې سره نو شکله بقره شروع کو د بقره او د فاتحه میثکل سره ده ربد بو وای د فاتحه نمخ کې بل صورت اشته ده ربت ویل اموناسبت ویل ته اړتیا نشته